і відмітив «недемократичну практику націоналістів», які в той час мали свій з'їзд, і він по радіо чув їхню програму. Він ще вказав на «віщі майбутні події». Тоді було піддано критиці так звані «гельсінські угоди», які підписали західні держави разом зі Східним блоком, гарантуючи сучасні кордони. Григоренко сказав, що ці угоди будуть добрі й вигідні для майбутньої незалежної української держави. І зазначив, що Радянський Союз, як корабель на розбурханому морі, небезпечно гойдається, і треба його незупинно розгойдувати, аж доки він потоне. Григоренко подружив щиро з дивізійниками, які йому і його дружині допомагали. «У тій винарні я зустрів свого друга по зброї». Гараб'ю з Аргентини, котрого не бачив багато років. Він майже не змінився, хіба що трохи став згорбленим, але я впізнав його без труднощів, хоч він мене впізнавав з трудом. Може, це тому, що ми тільки у війську бачили один одного кілька разів на фор командо у місті Маріборі в Словенії, куди дивізія марширувала зі Словаччини. Тоді він мав остороги на чоботях і шаблю, яку завжди носив. А може не завжди? Ох, та пам'ять! Треба було записувати все, та так не хотілося. І ще одне тепер завважалось, що він був заклопотаний, що їсти і пити. Але ця австрійська канапка дуже йому смакувала. А у війську йому тільки дівчата були в голові, не сало. У Фельдбаху все заворушилось після нашого приїзду. А може нам так здавалось? Тут так часто буває. Фельдбах – гарне місто. Центр району чи Крайсу, а може повіту. Казали, що має п'ять тисяч постійних мешканців, але в ньому завжди чи часто перебуває десять тисяч. Отже, ми належимо до тієї, другої п'яти тисячки. Поприїжджало начальство. Нашого голову забрало начальство міста, на чиюсь вимогу, до кращого готелю. Навіть у такому маленькому містечку є кращі і гірші готелі. Приїхали також німці, тобто дивізійники з Німеччини. Вони тут, як у себе вдома, знають того, кого треба знати. Почуваються добре. Англійці також приїжджають майже кожного року, але почуваються як ми, ауселендерами. Ми задовго жили поміж англосаксами, щоб так швидко переставлятись на австрогерманів. Тільки один з посеред англійців почувається тут добре – це Коваль. Але, мабуть, і він всюди буде добре чутись. Живе недалеко від Лондона, має добру посаду. Урядовця інформації чи щось тому подібне, і, що найважливіше, знає, як поводитись і кому і що зафондувати. Від є всюди. Всюди його знають, а як не знають, то через кілька хвилин знатимуть. Він малий, з випуклим черевом, на якому сорочка має свою проблему з гудзиками. Він як вихор. Де не з'явиться, там позрушує все довкруги себе. Привіз для бюргермайстра Фельдбаха, привіт від мера свого міста з Англії. Така поведінка не зовсім відповідала з організованій, упорядкованій групі англійців, які знають, що, де і як має бути. З дипнітарів австрійської влади відразу з'явились бюргермайстер зі своїм асистентом, ад'ютантом, шеф поліції, начальник. Камерат Штавстбунгу, Сеп Маурер, чоловік спритний, проворний, без однієї руки. Він був відповідальний за свято і займався його офіційною частиною. Більше нікого не було потрібно. Тут відразу з'ясувалося, що в Австрії витрата грошей на візитівку була недаремна. Бо титули шануються, шануються і посади. Наприклад, голова якоїсь організації – навіть братство дивізійників шанується як голова організації, а як справи у нашій еміграційній дійсності. Слід згадати при цьому, що деякі публіцисти недавно відкрили, можливо, читаючи Біблію у своєму сеньорському віці, що еміграція це діаспора, а редактор вістей комбаната Малецький називає еміграцію поселеннями. У нас титули, а з ними і організаційні посади, спролетаризувались у тому сенсі, що особи на таких посадах під час публічних зборів не вирізняються. Голова організації, особливо політичної, не таке вже важливе айвай для інших груп, а ще для опонентів, а вже формальні визначення та пошанування голів організацій нижчого ступеня як дивізійників, упівців чи гетманців, рідко зважується. Австрійці ставляться до таких осіб з належною повагою. Для них є і кращий готель, і сильніший потиск руки при привітанні, і приємний усміх, і ласкаве слово. Одним словом, австрійці – це історична нація, яка мала цісара, яка втримувала імперію, починаючи від русинів у Галичині, поляків, чехів, словаків, хорватів, мадярів, кінчаючи італійцями, яка мала Відень, і місто Штраусів, і Легера, яка пережила аншлюз Гітлера і далі має Відень і Грац, і Фельдбах, і замок Гляйхенберг, і скільки тих австріаків було і є. Отже, споміж нас особи, які мали титули чи займали головні становища, були запрошені увечері на прийняття до бюргермайстера. Був туди запрошений і коваль. Туди також приїхав з Відня голова австрійського краєвого Камердан Штафсбунгу і Чорного Хреста.